120 ci Məzmur Ziyarət Nəğməsi Dar gündə Rəbbi səslədim. O mənə cavab verdi. Dedim, ya Rəb, yalançı dodaqlardan, fitnəkar dillərdən canımı qurtar. Ey fitnəkar dil, sənə nə veriləcək? Bu işinin əvəzi nə ilə ödəniləcək? Cəngavərin iti oxları, Yanan odundan düşən közlər. Yazıq canım, meşəqdə qərib olmuşam, qedar çadırlarında yaşayıram. Mənim belə yerdə sülhə nifrət edənlərin içində yaşamağım bəsdir. Mən sülh sevirəm, buna görə danışıram, onlarsa müharibə üçün çalışır.